Але справа з помешканням різко погіршувала її становище під усяким поглядом. Звичайно, вона мала колишніх подруг, взагалі знайомих дівчат і жінок, з якими останній час не бачились. До них належало їй негайно вдатись. Але два тижні. За такий короткий термін вона навряд чи могла на щось надіятись. «Даремно я дала йому заяву», – думала вона. Та заразом почувала, що інакше зробити не могла». Звісно, вона могла боротись за свою кімнату, могла боротись і за посаду, навіть знала законні способи, до яких треба взятись, і, безперечно, взялася би до них, якби тут не було заплутане її чуття, її інтимність, як висловився вчора орендар. І це паралізувало її відпорну дію. Дико було б їй справді доводити, що скорочено і не з раціоналізації апарату, а з любовної примхи підтоптаного зава, і що з кімнати її жунуть загадану спокусу літнього сусіди. Її любов була б, здавалася їй споганена, тож вона мусила хилитися. Тому Марта, хоч як їй не хотілося навертатися ще раз до втраченої установи, дістала передусім довідку про своє звільнення і взялась на облік на біржі, де їй за кілька день призначили перекваліфікацію. Пообідавши, вона вернулася додому і вирішила, що на сьогодні з неї клопоту досить, і своїм звичаєм взялася за книжку. Але література діла тепер на неї чудернацьки. По всіх книжках, романах, віршах, драмах, оповіданнях. Через сторінку дві її очі надибували на слово «кохання», що її просто ображало. Любовні переживання, поцілунки і жага героїв завдавали їй розпачу, бо в словах і виразах закоханих у їхній поведінці, в описах любовного захвату і хвилювання, у всіх тих шепотах, ласках, стисканнях серця і рук мимоволі з жахом пізнавала вона своє чуття і свої мрії. Як і в неї відбувались уже раптові зустрічі, що розцвітали з пристрасним коханням. Як і в неї захоналася душа від божевільного пориву як і вона, схилялись дівчата в міцні і савільні обійми. Як і вона, віддавалась вони з тугою і страхом. Як і вона, як і вона. Хіба іншим не доводилось збиватись посади через любовні інтриги? Хіба іншим не траплялись помешкання вибиратись через обмову і підступи відкинутого чоловіка? Так само, в кожній книжці вона знаходила тепер ту чи ту свою рису, ту чи ту подібну ситуацію, що ранили її серце ті самі посмішки, наївності. І болісно гостро почувала, що коли б вибрати з усього про кохання чи з приводу цього написаного, по шматочку звідти і звідти, то всю її любов, таку нову і незрівняну для неї, можна було б скласти з тих уривків до найдрібніших деталей. І не гнобило її, руйнувало зрадницьки ту підвалину, на яку тепер більш ніж коли вона хотіла спертись. Похмуре і дрятівниче було її читання з того дня, як біохімік кинув її у мозок підступну думку про заложеність кохання. Саме того, зразу не помітивши, дівчина її притмом у собі затаїла, щоб обмислити і спростувати до кінця. Жодні слова не западали ще й так глибоко. Вся захоплена її душа повстала на них, як на лютого ворога. Немає нічого нового, адже тоді всі її мрії були б марні, нікчемні, мілкі. Весь порив був би смішний і недолугий, якщо нічого нового вона не створила там, де шукала неспізнаного і неповторного». Нічого нового в її коханні, але ж тоді нічого виключного в її чутті, яке вона над усе поставила, в якому втілила свої надії і нестямний запал, нічого свіжого в тих поцілунках, що вона віддавала як частину себе, і радісні слова, що шепотіла. Це тільки луна була б слів, уже сказаних і зужитих. Невже замість прикласти новий і невідомий шлях вона йшла битою стежкою, де мільйони ніг уже лишили свої второвані сліди? Не можна думати про це, це страшно, казала вона сама собі, а все ж думала, як тільки лишалась на самоті в кімнаті. Її романтичне серце сурмило голосну тривогу. Спочатку ці думки виглядали, як прикрине порозуміння, що вона мусила негайно розв'язати. Але чим більше звільнялося в неї самотнього часу, тим більше вони її опирались, щодня міцнішуючи і заплутуючи і тогіше в свою мережу. Неначе вона отруту в собі носила, що дедалі швидше в її розпросторювалась. Марта змагалась. Звичайно, люди любили тільки не так, бодьорила вона себе. Та література дуже хутко доводила її противне. Люди не тільки любились, але й любились так. Вона зробила щоденною відвідувачкою бібліотеки. Вона читала тепер завзятою упереджено, порівнюючи та вишукуючи, спиняючись подовго на разючих прикладах подібності. І з жахом знаходила частину себе в кожній любовній історії. А скільки їх проходило перед її очима? Навіть у творах від її теми далеких, у творах соціальних, революційних, пригодницьких, так чи так точились кохання, одноманітне, побудоване з тих самих цеглин, які її власне. Виходить, воно не тільки явище старе, але і скрізь та для кожного неминуче. Як вона цього раніше не знала? Я закохалась, бо мусила закохатись. Кожна дівчина мусить закохатись, думала вона приголомшена. Вона не тільки відчувала по-старому, але й повинна була так відчувати. І в свідомості цього була і більше небезпека ніж у втраті посади і помешкання. Звичайно, коли він приходив, ці думки розліталися від першого ж його слова, від звуку його голосу, від дотику його руки. Як справжній чарівник, він самою появою своєю вскромлював страшних духів. Від нього викликаних. У його присутності було все нове, а коли він відходив, та сама непевність її осідала. Проте її пристрасть у цих катастрофічних сумнівах здобувала збрудної поживи. Її любов міцнішала, загострювалась у власному самовикритті, і дівчина, втрачаючи одні ілюзії, нестямно прагнула витворити інші. На уламках колишніх мрій вона викохувала нові надії. В ній зароджувалось і зростало бажання якось вивершити це старе почуття.